Сіре небо, розкисла земля, А в яку байдуже ляпотить дощ, В'їжачиться від холоду І тупо дивиться на остогидлий пейзаж. Напівзгнила деревина хат,